Hatodik fejezet A következő pillanatban azt hitte, meg fog halni. Villanást látott, de aztán rájött, hogy nem a puska volt, hanem egy villanyégő a feje fölött. Még mindig élt. Két egyenruhás rendőr állt előtte, Jason a legszívesebben megölelte volna őket, úgy megkönnyebbült. De örülök, fiúk, hogy jöttek, mondta forduljon meg, parancsolt rá a magasabbik, ügyet sem vetve a szavaira. Megmagyarázom, kezdte Jason, de ráformettek, hogy fogja be a száját, tegye mindkét kezét a falra és álljon terpezbe. A másik rendőr átkutatta és kivette a tárcáját. Amikor látták, hogy fegyvertelen, levették a kezét a falról és megbilincselték. Aztán kivezették a lakásból le a lépcsőn ki az utcára. Néhány járók előtt megállított a látvány, ahogy betuszkolták egy jelzés nélküli autó hátsülésére. A jaruk egészen az őrszobáig csendben voltak, és Jason úgy döntött, felesleges magyarázkodnia, míg oda nem érnek. Most, hogy lecsillapodott, gondolkozni kezdett, mit évől legyen. Úgy vélte, megengedik majd, hogy telefonáljon, csak azt nem tudta, sörlit hívja fel, vagy azt az ügyvédet aki a háza és a rendelője eladásakor volt a segítségére. De amint megérkeztek a zsaruk, egyenesen egy szűk, kis szobába vezették, és ott magára hagyták. Amikor kimentek, kattant a zár, és Jason rádöbbent, hogy bezárták. Még sohasem volt fogdában, és csöppet sem érezte jól magát. Ahogy múltak a percek egyre inkább ráeszmélt helyzetes súlyosságára. Eszébe jutott sörli figyelmeztetése, hogy ne ártsa bele magát az ügybe. Az Isten tudja, milyen hatást vált ki majd letartóztatásának híre a klinikán. Végre kinyílt az árka ajtaja, és Michael Curent felügyelő lépett be rajta, a kisebbik rendőr kíséretében. Jason örült, hogy Curent látja itt, de nyomban tapasztalnia kellett, hogy a felügyelő nem viszonozza érzelmeit. Az arcán minden eddiginél mélyebbre revésődtek a ráncok. Vegyél le róla a bilincset, mondta jórend de nem mosolygott. Jason felállt, miközben a rendőr szabaddá tette a kezét. Figyelte Jóren arcát, próbálta kitalálni a gondolataid, de az arc kifürkészhetetlen volt. Négy közt akarok beszélni vele, szólt Jóren a rendőrnek, aki bólintott egyet és kiment. Itt a nyavajás tárcája. A felügyelő belecsapta a tárcát Jason kezébe. Ugye, maga nem veszik komolyan a figyelmeztetést. Hogyan győzöm meg magát arról, hogy a kábítószerrel nem szoktak tréfálni? Csak beszélni szerettem volna Carol Dunnarrál. Gyönyörű dolog. Szóval csak úgy, fogja magát, besétál és mindent összekutyul nekünk. Hogyhogy? -hogy? Jason érezte, hogy mindjárt ő is gyübegurul. Megfigyelés alatt tartjuk Hész lakását, amióta megtudtuk, hogy átkutatták. Valamivel értékesebb madarat szerettünk volna fogni, mint maga. Sajnálom. Kjören csalódottan ingatta a fejét. Hát, rosszabbul is végződhetett volna. És ha megsebesül? Kérem, doktor, nem térne vissza a saját szakmájához? Akkor elmehetek? kérdezte Jason hitetlenkedve. El feleltek Júrán, és az ajtó felé fordult. Nem tartom itt, kár lenne vesztegetni az időnket. Jason az őrszobáról taxival ment vissza a Springsfield Streetre, ahol a hagyta. áthagyta. Fölpillantott hézházára is megborzongott. Ijesztő élmény volt. Annyi adrenalin volt a szervezetében, hogy úgy érezte, négy percen belül futná az egymérföldet. Minden esetre boldog volt, hogy van programja estére. Az aligházas pár vidám embereket hívott össze, és ízletes volt az étel is, meg a bor is. Penny Lambert kicsit meglepő hatást tett rá konzervatív ízlésű, sötétkék kosztümjében, amihez terjedelmes kendőt viselt. De szerencsére vidám és beszédes lány volt, készségesen töltötte be a Jason által hagyott űrt. Mert ő bizony egyfolytában hész lakására gondolt, meg arra, hogy feltétlenül beszélnia kell Carol dunner -rel. Amikor megitták a kávét és a konyakot, Jasonnek támadt egy ötlete. Ha fönajánlanná, hogy hazakísérítaná, rá tudná venni Penit, hogy ugorjanak be Carol klubjába. Carol szemmel láthatóan már nem lakik hész lakásában, és Jason úgy gondolta, ha egy másik nő társaságában van, talán könnyebben szerét ejtheti, hogy beszéljen vele. Penny boldogan fogadta az ajánlatát, s amikor már a kocsiban ültek, Jason megkérdezte, nincse egy kis kiruccanáshoz. Mire gondol? kérdezte a lány óvatosan. Gondolom, megnézhetné Boston másik arcát is. Például egy diszkót? Valami ilyesmit, hagyta rá Jason. Még az a perverz gondolat is eszébe jutott, hogy talán jót is tenne Penninek egy ilyen tapasztalat. Kedves lány volt, de kicsit túl kiszámítható. A lány elengedte magát, mosolyogva csacsogott, egészen addig, míg meg nem álltak a kabaréklub előtt. Biztos benne, hogy ez jó ötlet? kérdezte. Jöjjön, sürgette Jason. Útközben röviden vázolta a körülményeket, s elmagyarázta, hogy találkozni szeretne azzal a lányjal, aki héz doktor élettársa volt. Penny emlékezett az esetre a lapokból, és ha bár a bizalmát nem erősítette meg, Jasonnek sikerült rábeszélnie, hogy engedje őt leparkolni, és menjen be vele. Péntek éjjel lévén szemmel láthatóan nagy műsor volt. Jason kézen fogta penit, úgy furakodott át vele a termen, reménykedve közben, hogy a sötét szemüveges férfi meg a két testőr nem veszik észre. Egy öt dolláros bankját segítségével rábették az egyik felszolgálónőt, hogy oldalt a fal mellett adjon nekik egy boxot, a porontól néhány lépésnyire. Innen beláthatták a kifutót. Őket azonban nagy részt áltakarták a táncos nők elől. A bárpult két oldalán álló férfiak sötét körvonalai. Két szám között érkeztek. Éppen megrendelték az italukat, amikor a hangszoró életre kelt. Józen szeme már megszokta a fél homályt, és úgy, ahogy ki tudta venni, Penny arcát. Leginkább csak a szeme fehérjét látta. A lány nem sokat pislogott. A soron következő táncos nő egy libegő, lebegő, áttetsző fátyor ruhában jelent meg. Néhány fütt szóharsant, Penny csendben volt. Miközben Jason kifizette az italukat, megkérdezte a felszolgálónőt, fellépe az éjjel Carol Danner. A nő azt felelte, hogy az első fellépése tizenegykor lesz. Jason megkönnyebbült. A lányt legalább nem dobták a szemétre, hész lakásának holmiával együtt. Amikor a felszolgáló nő elment, látta, hogy a táncos nő már hozzáfogott a vetkőzéshez, és hogy Penny szája keményen összezáródik. Milyen undorító, vetette oda a lány. Hát, ez nem a bosztani szimfonikusok, nyologatott Jason. Még a combi is milyen guztustalan. Jason jobban oda nézett, és valóban a nő combján hátul határozottan látni lehetett a fodrozódásokat. Különös, hogy egy nő miket tud észrevenni. Ezek a férfiak tényleg jól érzik itt magukat, utálkozott Peni. Én jó kérdés, nem tudom, a legtöbbjük unatkozni látszik. De amikor Kerol jelent meg a színen, nem unatkozott senki. A sokaság most is felélénkült, akár csak az előző éjjel. Mit szól hozzá? kérdezte Jason. Jól táncol, de nem hiszem, hogy a barátjának volt valami köze hozzá. Én is pontosan így gondoltam, jegyezte meg Jason. De most valahol már nem volt benne olyan biztos. Kerol Duner egészen más embernek látszott, mint amit várt. Miután Kerol befejezte a számát, és megint csak nem jelent meg a vendégek között, Jason úgy döntött, ebből elég. Penny minden áron menni akart, és Jasonnak feltűnt, hogy alig-alig szól valamit hazafelé menet. Sejtette, hogy a klub nem tett rá valami jó benyomást. Amikor a kapu előtt kitette, még annyit sem mondott a lánynak, hogy majd fölhívja a telefonon. Tudta, eliszék csalódottak lesznek, de arra gondolt, nekik is lehetne több eszük, mint hogy egy nagy masnival próbálják őt összeboronálni. Hazaérve levet között, kihozta a dolgozó szobájából a DNS könyvet, ágyba bújt és olvasni kezdett. Gondolta, úgyis rövidesen elalszik, amilyen fárasztó napja volt. De nem így történt. Elolvasta a baktériumölő vírusokról, a bakteriofágokról szóló részt, meg hogy miként használják föl ezeket a génsebészetben. Aztán elolvasott egy fejezetet a plazmidokról, amelyekről még csak nem is hallott eddig. Elámult rajta, hogy a plazmidok kicsiny, alakú DNS molekulák, amelyek a baktériumokban találhatók, és hűségesen szaporodnak a baktériumokkal együtt. Megtudta azt is, hogy, mint szállítók, töltenek be roppant fontos szerepet. Tudnélik DNS szakaszokat juttatnak be a baktériumokba. Teljesen éber állapotban nézte meg az órát. Hajnali két óra múlt, és alvásra gondolni sem tudott. Fölkelt, átment a nappaliba, kibámult a Louisburg Streetre. Egy autó állt meg a ház előtt. Az egyik lakó volt, aki a kertes lakrészt bérelte a házban. Lévén ő is orvos, baráti viszonyban voltak egymással, de Jason még így sem tudott róla sokat, legfőjebb annyit, hogy számtalan jobbnál jobb barátnője van. Azon tűnődött ugyan, hol szedheti fel őket. A pasas most sem cáfolt rá a papírformára, egy szép szőkével szállt ki a kocsiból, és diszkrét nevetgélés közepette tűntek el a szeme elől. Jason hallotta, amint a kapu becsukódik. Újra csend lett. Sehogy sem tudta kiverni a fejéből Carol Danert, annyira szeretett volna beszélni vele. A kandalló párkányon álló órára nézve támadt egy ötlete. Gyorsan visszament a hálószobába, felöltözött és lement a kocsihoz. Bár tette következményeit, illetően voltak balsejtelmei, elszántan visszahajtott a kombat negyedbe. A város más részeivel ellentétben itt még nagy élet zajlott. Elhajtott a kabaréklub előtt, megkerülte a tömböt, és egy mellékutcában leparkolt. Leállította a motort. Kényelmetlen érzést keltett benne néhány kétes kinézetű alak, aki a kapuajakban és a mellék lődörgött, ezért még egyszer megnézte, zárva van-e a kocsi minden ajtaja. Negyed órája várakozhatott már, amikor egy nagyobb csoport jött ki a mulatóból, majd szétszélettek minden irányba. Körülbelül tíz perc múlva a táncos nőket csapata is megjelent. Fecsegtek még egy kicsit a klub előtt, aztán ment ki, -ki az útjára. Carol nem volt köztük. ezen már éppen aggódni kezdett, hogy elkerülte, amikor Kerol lépett ki az utcára az egyik testőr társaságában. A férfi a polója fölött bőr kitviselt, viselt, aminek nem húzta vissza a cipzárját. A Washington Street-en jobbra fordulva a filéne felé mentek. Jason indított, ám bár maga sem tudta, mit tegyen. Szerencsére nagy volt a forgalom, autók és gyalogosok is szép számban nyüzsögtek. Hogy szemelől ne veszítse Kerolt, lassan kikanyarodott a mellék utcából, és szorosan a járda mellett haladt. Egy rendőr meglátta, intett neki, hogy menjen tovább. Kerülés és a barátja befordult balra, a Bolston Streetre, majd egy nyitott parkolóházba érve mindketten beszálltak egy nagy fekete kedilegbe. Na, ezt legalább könnyű lesz szemmel tartanom, gondolta Jason, de mivel soha életében nem követett még senkit, rá kellett jönnie, hogy a dolog nem is olyan könnyű, mint képzelte. Különösen, ha nem akarja, hogy a másik észrevegye őt. A kedilek megkerülte a Cammont, a Charles Street-en fordult, majd balra bekanyarodott a bacon és s elhaladt a Hampshire House mellett. Néhány sarokkal arrébb lehúzódott az utca bal oldalára, és beállt az ott parkoló autók mögé, a második sorba. A városnak ezt a negyedét Back bay hívták, tekintélyes a századfordulóra jellemző barna téglás épületének legtöbbiét ma már, Bér vagy örök lakások foglalták el. Egyézen épp akkor haladt el a kedélek mellett, amikor kerol kiszállt. Lassított és a visszapillantó tükörből figyelte, hogyan szaladt föl a lány a széles üvegezett bejárati ajtóhoz. Akkor befordult balra az Exeterre, majd ismét balra a márboróra. Várt körülbelül öt percet, majd megkerülte a háztömböt. A Bacon Streetre visszatérve kereste a fekete de az eltűnt. Kerolházától házától fél saroknyire egy tűzcsap előtt állt meg. Hajnani három lévén csendes volt a Bekbé. nem jártak gyalogosok, és csak időnként húzott le egy-egy autó. Kiszállt, felment a kerolházához vezető feljáron, és közben szemügyre vette az ötemeletes épületet. Egyik ablakban sem látott világosságot. Belépett a ház külső előterébe, és végig a csengőköz tartozó névtáblákat. Tizennégy volt. Csalódottan tapasztalta, hogy a Dunner név nem szerepel köztük. Hátrált egy lépést, és töprengeni kezdett, hogy most mit tegyen. Eszébe jutott, hogy van egy átjáró a békén és a Marlboro Street között. Megkerült el tömböt, s közben számolta a házakat, míg vissza nem jutott keroléhoz. A negyedik emelet egyik ablakában fényt pillantott meg. Gyönította, ez csak kiskerol ablaka lehet, hiszen valószínűtlen, hogy ilyenkor más valaki ébren legyen. Úgy gondolta, visszamegye bejárathoz, és megnyomja a megfelelő csengőt, ezért megfordult és elindult az átjáróban. Ekkor egy magányos alakot pillantott meg, de még bízott benne, hogy mire odaér az illető, tovább megy. Ahogy csökkent köztük a távolság, Jason lassította a lépteit, majd megállt. Rettenetesen megrémült, amikor meglátta, hogy a testőr az. Nyitott motoros bőrcsekie elárult a micsodaizmok feszülnek a pólója alatt. Ugyanaz a fickó volt, aki az elmúlt éjjel kihajította őt a klubból. A férfi már jó előre begörbített ujjakkal elindult feléje. Jason úgy látta, húsz és harminc között lehet. Tehát arca arra engedett következtetni, hogy szteroid készítményeket szed. Ez nem sok jót ígért. A vagány felmordult. Mi az Istent keresel itt, faszikám? Most már az a reménye is szert foszlot, hogy talán nem fogja őt felismerni. Több se kellett Jasonnek. Sarkon fordult és futni kezdett újra visszafelé az átjáróban. Sajnos bőrtalpú cipője nem vehette föl a versenyt a Gorilla Nike sportcipőjével. cipőjével. – Tess szemét, perverz alak, üvöltötte a férfi, és elkapta Jason-t. Jason, Jason hajolva kibújt a fogásból, és megragadta a pasast combját, hogy kirántsa alóla a lábát. Ezzel az erővel egy zongor is megragadhatott volna, végül még ő kapott egy nagy rugást. Már látta, hogy itt egyenlőtlen erők állnak egymással szemben, így megpróbált legalább valamiféle párbeszédet kezdeményezni. – Miért nem a veled egy súlycsoportba tartozókkal kezdesz ki? – kiáltott a kétségbe esettem. – Mert nem bírom a perverzeket – válaszolta a gorila, és szó szerint felkapta jason Előbb az egyik, majd a másik oldalra kígyozva Jason kibújt a zakójából, és útjában felrúgva egy szemetes tartályt végigrohant az átjárón majd én megtanítalak, hogy ne szaglász Carol körül, kiabált a vagány, és a szemetes tartályt felrúgva Jason nyomába erett. De a kocogás évei most kamatoztak. Bár a gorilla a méretei ellenére gyors volt, Jason már hallotta, hogy mind szaporában kapkodja a levegőt. Már majdnem az utcácska végére ért, amikor megcsúszott néhány kabicson, és egy pillanatra elveszítette az egyensúlyát. Épp amikor sikerült ismét talpra állnia, egy súlyos tenyér megragadta a vállát, és megpördítette.